Правжній казарми я також мав у своєму житті майже 20 років. Сім років військових, сім років концтабору та чотири роки життя в засланні гуртожитку-будівельників, де щодня відбувалися пиятика й бійки. Отож, о ті 22 роки, які зріднили та зблизили мене з природою, дозволяли мені усамітнюватись у найпотаємніших куточках Дніпровської заплави. Мали велике значення для формування моєї душі. «Коли впав на мою голову двадцятий з'їзд, я вже два роки був добре знайомий з Кончею, вільно блукав її стежками й дорогами. І багато-багато думав. Думав про світ, про людину, про верби, про сазанів, про все, чим так щедро нагородила земну людину матінка природа. А вона, ця людина, все найкраще й найсвітліше обертає на самознищення». 36 років було мені тоді, коли відбувся 20-й з'їзд партії. Власне, я нічого від нього не чекав, та й взагалі до з'їздів ми давно збайдужили. І коли я зупиняюсь на 20-му, то річ тут зовсім не в якихось його особливостях, а саме в тому, про що розповів Хрущов, критикуючи культ особи Сталіна. Пізніше мені доводилося чути, що Хрущов зробив це з егоїстичних міркувань, мовляв, на тлі тієї величі та слави, яку мав Сталін, Хрущов не здобув би ані найменшого авторитету. Йому необхідно було розвінчати Сталіна задля того, щоб утвердити себе Та якби навіть у цих твердженнях була правда То й тоді промова Хрущова на 20-му з'їзді не могла б втратити свого історичного значення Я взагалі вважаю, що людське чистолюбство належить до рушійних сил історії Щоправда, самоствердження буває різне Один державний діяч самостверджується тим, що проливає ріки крові А другий тим, що викриває злочини тирана Отже, річ не в чистолюбстві, як такому. Воно властиве кожній людині, і якщо людина його позбавлена, то навряд чи її можна вважати вартісною. Отож, на мій погляд, у нещивному ударі по сталінізму заслуга Хрущова не менша, ніж заслуга Солженіцина як автора архіпелагу ГУЛАГ. Ми, звичайно, не можемо порівнювати ні багатство матеріалу, ні щирості, ні публіцистичної майстерності, що властиве цим двом найважливішим документам історії. Звісно, в кожному разі порівняння буде на користь Солженіцина. Та Хрущов має свою перевагу. По-перше, він був лідером країни, а по-друге, промовляв від імені партії, хоч насправді партократія лише ненавиділа його за це і зрештою зіпхнула на дачний капусник. Але так чи так, світ отримав документ не від одиниці, а від цілої партії. І хоч та партія в часи так званого застою знову вдалася до політичних репресій, вона не стомлювалася повторювати, що, мовляв, сама викрила культ особи Сталіна, і це її історична заслуга. Насправді ж Діз до останньої хвилини не знав, про що говоритиме Хрущов у своїй закритій доповіді. А коли Хрущов кінчив говорити... Вже нічого не можна було діяти. Сакраментальна доповідь негайно ж розповзлася по планеті і почала тиражуватися сотнями мільйонів примірників. І це незважаючи на те, що вона буцімто не була призначена для оприлюднення. Її читали на закритих партійних зборах тільки членам партії. Я прослухав цей приголомшливий документ на закритих партійних зборах Ленінградської письменницької організації. Сталося це так. У ленінградському журналі «Нева» мав друкуватися мій роман «Вітер в обличчя» в перекладі родини Островських. Почувши від них про закриті збори та з якого приводу вони скликаються, я пішов до парткому ленінградської письменницької організації і, звичайно, здобув дозвіл бути присутнім на зборах. І хоча до нас уже докотилося дещо про закриту доповідь Микити Сергійовича, але те, що ми почули, перевершило можливості нашої психіки. Моя совість бунтувала, я не хотів вірити тому, що мені читали з трибуни зборів. Пишучи про своє дитинство, я не кривив душею, твердячи, що виростав як послідовник Павлика Морозова. Пропагандистська машина партії працювала так досконально, що мільйони моїх ровесників лишалися сліпими й глухими до страшних злочинів держави. Дехто з сьогоднішніх молодих людей не може собі уявити, що ми були такі потьмарені й заморочені. Та, на жаль, були. Коли закінчилися збори і письменники вийшли з залу, ніхто не міг так просто піти додому. Люди збивалися в грубки і ще довго блукали ленінградськими вулицями та проспектами. Не пригадую, до якої грубки прибився я, та це, власне, не мало значення. Всі ми в ті хвилини були однакові. Наша однаковість зникне набагато пізніше. Так, скажімо, Віктор Некрасов, Петро Григоренко, Андрій Сахаров та й автор цих рядків уже ніколи не зможуть повернутися до тієї загальнодержавної облуди, в якій виростали. Але ж сотні, навіть мільйони інших людей, вітатимуть поворот у бік сталінізму.